Старший обчислювач Твісел, перед вами спостерігач Ендрю Харлан. Спантеличений погляд Гарлона метнувся із сигарети на обличчя чоловічка. Здрастуйте, сказав пискливим голосом Твісел. Отже, ви і є той самий юнак, що пише такі чудові звіти. Харланові відібрало мову. Лабан Твісел був міф, жива легенда. Таких людей, як він, годилося б упізнавати з першого погляду. Вісел був найвидатніша людина вічності, інакше кажучи, найзнаменитіший серед живих вічних. Він був голова ради часів. Він розробив більше змін реальностей, ніж будь-хто інший за всю історію вічності. Він був, він зробив. Харлан украй розгубився. Він не спромігся вимовити жодного слова, лише кивнув головою з дурнуватою усмішкою на обличчі. Твісел підніс сигарету до уст і поквапливо затягся. «Залиш нас у двох, Фінджі, я хочу побалакати з цим юнаком віч-навіч». Віч. Фінджі встав, щось промимрив і вийшов. «Здається, ти хвилюєшся, хлопче?» – сказав Твісел. «Не треба, тобі нема чого хвилюватися». Але зустріч з Твіселом просто приголомшила Харлена. Завжди вважати людину гігантом, а тоді відкрити для себе, що в ній немає і п'яти з половиною футів зросту, тут було від чого розгубитися. Невже за цим спадистим, гладеньким чолом криється мозок генія? Гострий розум чи тільки добрий гумор випромінюють ці маленькі, примружені очі, облямовані павутиною зморщок. Харлан ніяк не міг оговтитися. Він дивився на сигарету, неспроможний зібрати думки. Відмахнувшись від диму, він на крок відступив назад. Твісел приморужив очі, ніби намагався проникнути поглядом крізь димову завісу і заговорив із жахливим акцентом на діалекті десятого тисячоліття. «А може буде ліпше, хлопче, коли я твоя мова розмовляй?» Харлан ледве поборов у собі істеричний сміх. «Я непогано розмовляю єдиною міжчасовою мовою», – обережно відповів він. Харланд сказав цю фразу міжчасовою мовою, якою спілкувалися з ним усі вічні з перших днів його перебування у вічності. «Дурниці», – погордливо сказав Твісел. «Навіщо нам міжчасова, коли я бездоганно розмовляю мовою десятого тисячоліття?» Харланд здогадався, що минуло принаймні років із сорок відтоді, як Твісел користувався його рідним діалектом. Однак, задовольнивши своє самолюбство, Твісел перейшов на міжчасову мову. «Я міг би запропонувати тобі сигарету, але я певен, що ти не куриш». Куріння не схвалювалося за всіх історичних часів. Фактично, добрі сигарети вміють робити тільки в 72-му сторіччі. Це я тобі кажу на той випадок, коли ти раптом почнеш курити. Але від цього куріння самі прикрощі. Минулої тижня я застряг на кілька днів у 123-му. Куріння заборонено. Навіть у секторі вічності схиляються перед 123-м сторітчем. Вічні запозичили їхні порядки. Якби я там закурив сигарету, їм здалося б, що над ними розверзлося небо. Іноді в мене з'являється бажання розрахувати таку зміну реальності, яка одним махом стерла б з лиця землі заборони на куріння в усіх сторітчах. Шкода тільки що така зміна призведе до війн у 58-му і рабовласницького суспільства в тисячному. Завжди щось не так. Харланова розгубленість перейшла в тривогу. Що приховується за цим недоречним базіканням? Йому аж перехопило горло. Чи можу я запитати, чому ви захотіли зустрітися зі мною, сер? Ледь вимовив він. Мені подобаються твої звіти, хлопче. На якусь мить в очах у Харлана зблиснув радісний вогник, але він навіть не посміхнувся. Дякую, сер. У них відчувається творчий підхід. В тебе добре розвинена інтуїція. Мені здається, що я знайшов для тебе твоє справжнє місце у вічності, і я прийшов запропонувати його тобі. Аж не віриться. подумав Харлан. Ви робите для мене велику честь, сер, сказав він, ледь приховуючи радісні нотки в голосі. А тим часом старший обчислювач Твісел. Докуривши сигарету, якось непомітно із спритністю фокусника дістав другу і припалив її. «Заради часу, хлопче, не говори завченими фразами», – сказав він між затяжками. «Велику честь. Подумаєш. Це все пусте. Говори просто. Ти радий?» «Так, сир», – відповів обережно Харлан. «Тоді все гаразд. Інакше не може й бути. Ти хотів би стати техніком? техніком». Харлон аж схопився з місця. «Сідай, сідай. Ти, здається, здивований». «Я не думав бути технікум, обчислювачу. Твісел». «Не думав», – сухо сказав Твісел. «Ніхто чомусь не думає. Ким завгодно, аби лише не технікум. Техніків завжди важко знайти. На них завжди є попит. Їх бракує в усіх секторах вічності».